Частина 2. Розділ другий. Із мене звуть Сьюзен Снелл. Сторінка 45. Знаєте, я не настільки шкодую про все, як людям здається. Звісно, вони не говорять про це прямо. Зазвичай проголошують, як страшенно шкода їм самим. І зазвичай одразу після цього просять мій автограф. Але вони очікують, що мені буде шкода. Вони очікують, що я розчулюся, носитиму чорне, забагато питиму чи сяду на наркотики. Вони казатимуть «Ох, таке горе! Але ж ви знаєте, що з нею сталося!» І все таке. Але шкода – це одна з найдешевших людських емоцій. Ми кажемо, що нам шкода, коли розливаємо каву з чашки, чи коли наша куля злітає в бокову канавку в командній грі в боулінгу. Справжня журба, така ж рідкісна, як і справжня любов. Мені вже не шкода, що Томмі помер. Він тепер надто схожий мені на якусь давню мрію. Це може прозвучати жорстоко, але з часів випускного сплинуло багато води. Я не шкодую про свідчення, які дала комісії Вайт. Я сказала правду стільки, скільки її знала. Але мені шкода Керрі. Знаєте, її забули, перетворили на якийсь там символ і забули, що вона була людиною, такою ж справжньою, як і читачі цих рядків, зі своїми надіями, мріями та всім таким. Мабуть, нема сенсу вам про це казати. Тепер уже ніщо не перетворить її з газетного персонажа знову на людину. Але вона нею була, і вона страждала. Страждала більше, ніж будь-кому з нас може бути відомо. Тож мені шкода, і я сподіваюся, що випускний їй сподобався. Я сподіваюся, що до початку того жаху їй було приємно, добре, дивовижно і чарівно. Томмі під'їхав до стоянки перед новим крилом школи, Потримав двигун секунду на холостих обертах, а тоді заглушив його. Кері лишалася на своєму краю сидіння, притримуючи накидку на оголених плечах. Раптом їй здалося, що вона перенеслася до своїх потаємних мрій, і тільки щойно це усвідомила. «Що ж вона наробила? Вона залишила маму саму!» «Нарвуєшся?» – спитав він, і вона підскочила. «Так». Він засміявся і виліз із машини. Вона теж хотіла відчинити свої двері, але він зробив це за неї. «Не нарвуйся», – сказав він, – «ти як Галатея». «Хто?» «Галатея. Місс Евер задавала нам читати про неї. Вона перетворилася з сіромахи на прекрасну жінку, а її ж ніхто навіть і не знав». Вона подумала. «Я хочу, щоб мене знали», – нарешті сказала вона. «І я тебе розумію. Ходімо». Джордж Довсон і Фрида Джейсон стояли коло автомата з колою. Брида була в екстравагантній помаранчевій тюловій сукні і трохи скидалася на тубу. Дона Тібода з Девідом Брекеном приймали квитки на вході. Обоє були членами Національного товариства «Честі», частиною особистого гестапо «Міс Гір». І вдяглися того вечора в шкільні кольори – білі штани і червоні піджаки. Тіна Блейк і Норма Вотсон роздавали програмки і розсаджували людей відповідно до плану. Обидві вдягли чорне і Керрі подумала, що вони, мабуть, вважають свої вбрання шикарними, тоді як насправді дуже скидалися на дівчат, які продавали цигарки в клубах у старих фільмах про гангстерів. Коли Томмі і Керрі увійшли, усі розвернулися до них, і на мить запала глуха і незручна тиша. Керрі сильно захотілося облизати губи, але вона впоралася з цим поривом. Тоді Джордж Довсон сказав, «Господи, Рос, ти наче якийсь голубець!» Томів всміхнувся Ти давно з дерев спустився, бомба! Довсон шугнув до нього з піднятими кулаками, і Кері на мить відчула гострий страх. У своєму накрученому стані вона була заволосину від того, щоб підняти Джорджа в повітря і жбурнути через увесь вестибюль. А тоді зрозуміла, що це стара гра, яку вони люблять і якою забавляються дуже часто. Двійко хлопців почали кулачитись, а люди навколо розступилися. Тоді Джордж. Двічі відчувши ребрами недоліки свого захисту, закудикав і загорлав. «Бейконгів! Лови гуків! Точі бамбук! Готуй клітки!» І Томі опустив руки і засміявся. «Не переймайся через них», – сказала Фрида, підійшовши ближче і нахиливши до Керрі свого схожого на канцелярський ніж носа. «Якщо вони повбивають один одного, з тобою танцюватиму я». «Здається, вони надто дурні, щоб убитися», – Наважилася на жарт Керрі, як динозаври. Коли Фрида усміхнулася, Керрі відчула, як розслабляється всередині якась стара і ржава гайка. Затим прийшло тепло. Спокій, легкість. «Де ти купувала сукню?» – спитала Фрида. «Вона прекрасна?» «Сама пошила». «Сама?» Очі Фриди розкрилися від щирого здивування. «Всертися можна!» Керрі відчула, що несамовито шаріється. «Так, я, я люблю шити». «Купила тканину у Джона у Вест-Овері. Тут доволі простий шаблон». Ходімо, сказав Джордж до них усіх. «Гурт уже скоро гратиме». Він закотив очі і видав комічний танець, хвасько притупуючи і вихиляючи колінами. «Вжив-вжив-вжив! Ми гуки, любимо жирні гітарні вібрації!» Коли вони заходили всередину, Джордж пародіював Бобі Флеша Пікета. Керрі розповідала Фриді про сукню, а Томі усміхався засунувши руки в кишені. Сью казала б йому, що це ламає красу ліній смокінга, але до біса його, здається, все вдалося. Поки що справа йшла чудово. Йому, Джорджу і Фриді, лишалося жити менш як дві години. Із вибуху стіні. Сторінка 132. Позиція комісії Уайт з приводу того, що запустило ланцюжок подій того вечора, двох відер свинячої крові над сценою, загалом здається слабкою і непевною, навіть у світлі скупих речових доказів. Якщо повірити чуткам із безпосереднього оточення Нолана, говорячи до жорстокості відверто, його друзі не здаються настільки розумними, щоб брехати переконливо, то Нолан повністю забрав керівництво цією змовою з рук Крістіни Гергінсен і діяв з власної ініціативи. Він не любив балакати за кермом. Він любив кермувати. Цей процес давав йому таке відчуття сили, якого не давало ніщо інше, навіть злягання. Перед ними стелилася чорно-біла ніби з фотографії дорога, а стрілка спідометра тремтіла за позначкою 70 миль на годину. Біллі походив з неповної родини. Його батько пішов після краху погано продуманої спроби відкрити заправку, коли Біллі було 12, а в матері було щонайменше четверо інших кавалерів. Наразі її найбільшою прихильністю користався такий собі Брюсі. Його напоєм було віскі Сіграмс Сім. Вона теж перетворювалася на страшну каргу. Але машина. Машина давала йому владу і славу зі своїх містичних джерел сили. Вона робила його тим, з ким треба рахуватися, тим, у кого є мана. Невипадково він найчастіше вкладав дівчат саме на заднє сидіння. Машина була його рабинею і богинею. Вона давала і могла забрати. Біллі багато разів використовував її, щоб забирати. Довгими безсонними ночами, коли його мати і Брюсі сварилися, Біллі готував собі попкорн і йшов кататися і вишукувати бродячих собак. Були ранки, коли він ставив її до гаража, який зібрав за будинком, вимкнувши двигун і давши їй нечутно закотитися всередину. А з переднього бампера і досі крапало. На цю пору вона вже добре знала його самого і його звички, тож не переймалася розмовою, яку він усе одно пустив би повз вуха. Вона сиділа коло нього, підігнувши під себе одну ногу, і жувала кісточку пальця. Пари машин, що мчали повз них трасою 302, м'яко підсвічували її волосся, додаючи до нього срібла. Він роздумував, наскільки її ще вистачить. Мабуть, уже ненадовго. Якось усе йшло до цього ще на ранніх стадіях, і коли справу буде зроблено, клей, що тримає їх разом, висохне і витриться, лишивши по собі тільки загадку про те, як вони взагалі могли зійтися до купи. Він думав, що далі вона певно стане йому менш схожа на богиню, а більше знову на звичайну світську курву, і від цього йому захочеться трохи її провчити, або й не трохи, натовкти її носом. Вони вибралися на цигельний пагорб, і внизу вигулькнула школа, стоянка біля якої була заставлена дутими і лискучими татковими машинами. Він відчув, як у горлі піднімається знайомий кавалок огиди і ненависті. Вони отримають своє. Пам'ятний вечір. А як же? За виграшки. Навчальні крила шкільної будівлі стояли темні, тихі і покинуті. У вестибюлі горіло стандартне жовте світло – а скляним акваріумом, що був східним краєм спортзалу, розливалося м'яке помаранчеве сяйво, ефірне і майже примарне. Знову гіркий присмак у роті й бажання жбурляти каміння. В огні вечірки бачу в вогні вечірки, пробурмотів він. Що? Вона повернулася до нього, вихоплена з власних думок. Нічого, він поклав долоню їй на шию. Мабуть, я дозволю тобі смикнути мотузку. Білі зробив усе сам, бо прекрасно знав, що не може довіряти нікому іншому. То був важкий урок набагато важчий за ті, що їх дають у школі, але він добре його засвоїв. Хлопці, що їздили з ним до будинку Генті минулого вечора, навіть не знали, на що та кров потрібна. Вони, скоріш за все, підозрювали, що до цього якось причетна кріста, але напевне не відали навіть цього. Він поїхав до школи через кілька хвилин після того. Як четвер став п'ятницею, і двічі проминав її, щоб упевнитися, що нікого нема, і що жодна з двох чемберленських машин поліції не патрулює десь поблизу. Він заїхав на стоянку з вимкненими фарами і розвернувся коло задньої стіни будівлі. Ще далі під тонкою пеленою приземного туману тьмяно виблискувало футбольне поле. Він відкрив багажник і відімкнув ящики з льодом. Кров застигла натвердо. Але тут не було нічого страшного. За наступні 22 години встигне розтанути. Біллі поставив відерця на землю і витяг із свого набору кілька інструментів. Запхнувши їх до кишені, хапнув із заднього сидіння паперовий пакет. У ньому дзенькнули шурупи. Він працював неквапом зі спокійною зосередженістю людини, яка й не уявляє, що їй може щось завадити. Спортзал, у якому мала відбутися дискотека, також слугував шкільною актовою залою. І в підсобці за сценою був короткий ряд віконець, що виходили на те місце, де він припаркувався. Він узяв плаский інструмент із лопатоподібним кінцем і просунув його у вузьку щелину між верхньою і нижньою половинами вікна. Інструмент був корисний. Він сам зробив його в Чемберленській металообробній майстерні – він водив ним, доки засувка на вікні не відпхнулася. Тоді підняв нижню раму і прослизнув усередину. Там було темно. Сильніше за все пахли старою фарбою задники драматичного гуртка. Сухорляві тіні підставок і футлярів для інструментів оркестру стояли навколо, наче вартові. В одному кутку було піаніно містера Давнера. Біллі витяг із сумки ліхтарик подався до сцени і пройшов крізь червоні оксамитові лаштунки. Спортзал із баскетбольною розміткою і старанно лакованою підлогою виблискував перед ним бурштиновою лагуною. Він посвітив ліхтариком на авансцену перед кулісою. Там примарними крейдяними лініями були позначені на підлозі місця для тронів короля і королеви, котрі мали встановити наступного дня. А увесь той п'ятачок мали всипати паперовими квітами. зна навіщо! Він витяг шию і посвітив ліхтариком у темряву вгорі. Над головою перетиналися затінені балки. Ті, що виднілися над танцювальним майданчиком, обгорнули гофрованим папером. Але над сценою їх не прикрашали. Ті балки прикривала коротка куліса. Із майданчика їх видно не було. Куліса також приховувала острівець прожекторів, що мали підсвічувати панно з гондолою. Біллі вимкнув ліхтарик, пройшов до лівого краю авансцени і поліз прибитою до стіни драбиною зі сталевими щаблями. Уміст коричневого пакета, який він для надійності поклав за пазуху, холодно і надиво-весело дзенькав у тиші безлюдного спортзалу. На горі драбини була маленька платформа. Тепер, коли він розвернувся до авансцени, куліси над сценою опинилися від нього праворуч, а зал ліворуч. За лаштунками драм-гурток зберігав свій реквізит частина якого походила ще з 1920-х. Бюст Палади що його використовували в якійсь прадавній інсценізації «Ворона» Едгара По, стояв на ржавій матрацній пружині і дивився на Біллі сліпими, несфокусованими очима. Прямо вперед бігла над авансценою сталева балка. Знизу на ній були прикріплені прожектори, що мали підсвічувати панно. Він ступив на балку і легко пішов висотою, не відчуваючи страху, тихенько мугикаючи якусь популярну мелодію. Балку вкривав цілий дюйм пилюки і біль лишав на ній довгі прочовгані сліди. Пройшовши до половини, він опустився на коліна і глянув униз. Так, з ліхтариком він міг роздивитися наведені крейдою контури просто під собою. Він нечутно просвистів. Бомби скинута. Він хрестиком у пилюці позначив точне місце, а тоді пройшов балкою назад до платформи. Відтепер і аж до балу ніхто не мав сюди підійматись. Прожекторами, що підсвічували панно і авансцену, де мали бути короновані, як короновані. Король з королевою керували зі щитка позаду сцени. Якби хто глянув у гору з того місця, його просто засліпило б прожекторами. Тручання Біллі могли помітити тільки, якби хтось заліз по на нагору. Він вважав, що таке навряд чи станеться. Цей ризик можна було прийняти. Він розкрив паперовий пакетик і витяг пару гумових рукавичок для миття посуду і натягнув їх, а тоді видобув перший із двох придбаних учора маленьких блоків. Про всяк випадок він прихопив їх у господарській крамниці в Льюістоні. Тоді взяв у зуби кілька цвяхів, як цигарки, і витяг молоток. Продовжуючи мугикати з повним ротом цвяхів, він акуратно закріпив блок у кутку на фут вище від платформи, а коло нього вкрутив шуруп із провушиною. Він спустився драбиною, перейшов за сцену і піднявся іншою драбиною, недалеко від вікна, через яке заліз усередину. Таким чином опинившись у піддашку, такому собі шкільному горищі для всякої всячини. Тут були і стоси старих випускних альбомів і поточена міллю спортивна форма, і прадавні підручники обжовані мишвою. Повернувшись наліво і посвітивши ліхтариком, він зміг роздивитися блок, який щойно прикріпив. З правого боку його обличчя обдувало прохолодним нічним повітрям і звіддушене в стіні. Мугикаючи собі, він витяг другий блок і закріпив його теж. Він спустився, виліз із вікна, яке відімкнув і витяг відра зі свинячою кров'ю. Хоч працював уже з півгодини, але кров не подавала і знаку того, що почала танути. Він підібрав відра і поніс їх до вікна, схожий у темряві на фермера, що повертається з ранковим удоєм. Висадив відра у вікно, а тоді заліз усередину. Відра в обох руках допомагали тримати рівновагу, тож іти балкою з ними було легше. Дійшовши до хрестика в пилюці, він поставив відра, глянув ще раз на крейдяні обриси внизу, Кивнув і знову пішов до платформи. Він роздумував, чи не протерти відра за останнім підходом. На них були відбитки Кені, а також Дона і Стіва. Але вирішив, що краще не треба. Нехай трошки здивуються в суботу вранці. Від цієї думки його губи вигнулися. Останнім предметом у його сумці був моток джутової мотузки. Він пройшов назад до відер і прив'язав обидві ручки за шморгами. Протягнув мотузку спочатку через провушину, тоді через блок, а тоді ж бурнув моток через горище до другого блока. І протягнув мотузку і через нього. Певно, він би не оцінив того, що в пітьмі цього приміщення, замурзаний і вкритий порохом минулих десятиліть із клаптями пилу, що сонно літали навколо його розтріпаного, як гніздо ворони, волосся, він скидався на згорбленого напівбожевільного руба Голдберга що намірився створити кращу мишоловку. Він поклав моток зайвої мотузки на верхній з поставлених один на один ящиків, куди можна було дотягтися через вентиляцію. Востаннє спустився драбиною і витрусив руки від пилу. Справу було зроблено. Він визирнув із вікна. Тоді проліз крізь нього і зіскочив на землю. Причинив вікно, знову вставив свій інструмент і замкнув засувку, наскільки зміг. Тоді подався до машини. Кріста казала, що в Томі Роса і тієї корови Вайт були чималі шанси опинитися під його відрами. Вона тихенько агітувала за них своїх друзів. Було б добре, якби так і сталося, але для Білі зводився би і будь-хто інший. Йому почало здаватися, що було б непогано, якби там стояла сама Кріста. І він поїхав геть.